שלום לכם, כאן יו"ר דבורצקי, אנחנו הגענו בעצם לחלק האחרון של הטכניקה של איך הם מחוללים הצלחה מול מצבים שונים בחיים. ולפני שנתחיל, בואו נעשה רגע סיכום קצר. דיברנו על זה שיש לנו שני מצבים כלליים מולם אנחנו מתמודדים. קושי מתפרץ וקושי מתמשך. הרבה פעמים כמובן הקושי מתפרץ הוא, הוא הופך להיות גם קושי מתמשך. כלומר שאדם לא מצליח להשתחרר מתגובות בלתי רצויות מול מצבים מסוימים כמו כעס, היעלבות או משיכה לדברים בלתי רצויים, אין, זה משהו שחוזר כל הזמן והוא לא מסוגל להפסיק עם זה. רק ההבדלה שאנחנו עושים כאן בין מתפרץ למתמשך זה שזה בין קשיים שהם בתגובות אוטומטיות, כלומר מה אני עושה כאן ועכשיו כשהבעיה ניצבת מולי, לבין יעדים כלליים בלתי ממומשים כמו שאני לא מוצא עבודה, או אין לי, אין לי סיפוק כללי בחיים, או אני לא מוצא בן זוג, אני לא, לא, לא מצליח להתחתן. דברים שבעצם מתמשכים, וזה לא איזה משהו עכשיו, כאן ועכשיו, תגובה מיידית מול קושי. ולמרות שהטכניקה נראית קצת שונה בשני המקרים, כמו שהזכרנו בהדרכה הקודמת, העיקרון הוא אותו עיקרון. אוקיי? אז מהם מה השלבים? שלב ראשון, עוצרים. בלי הבנה, בלי התבוננות, פשוט עוצרים, בולמים. בולמים את האוטומט. השלב השני, נכנסים למנוחה. נכנסים למימד פנימי של שלמות וביטחון. ונכון שלא הערכנו להסביר איך עושים את זה, אבל מי שרצה לקחת את זה צעד אחד קדימה למימוש של דברים, ולקבל יותר בשר באיך נכנסים לו את אז בסוף הקורס אני אתן את כל הפרטים איך אפשר לעשות את זה. ועכשיו בעצם הגענו לשלב השלישי והאחרון של הטכניקה, שזה לקבל בהירות. השלב הזה, אחרי שנכנסנו למקום יותר רגוע בנפש, אחרי שהתרחקנו קצת מהבעיה שתפסה אותנו, עכשיו אפשר להתחיל לבחון את הקושי ולנתח אותו. מה שאנחנו בעצם מחפשים עכשיו, זה להגיע לבהירות ביחד ל... מה שאנחנו בעצם מחפשים עכשיו זה להגיע לבהירות ביחס למצב שבו אנחנו נמצאים. תראו, אחד המאפיינים של המצב הטוי זה חוסר סדר. טוהו, לישון תוהו טו ובוהו, בלאגן. וכשהדברים לא מסודרים, מאוד קשה לראות את מותנת המציאות כמו שהיא. הבעיה העיקרית במצב הטוהי זה שכשהוא מופיע, שכשהקושי מופיע, הוא כמו משתלט על התודעה ותופס את כל המרחב. אתם בטח מכירים את הרגעים האלה שפתאום הכל נעלם והדבר היחיד שאתה רואה זה את הקושי ואת ההשלכות שלו מול העיניים. פתאום אתה שוכח את הכוחות שלך, את ההצלחות הקודמות, אתה שוכח שכבר היית בסיפור הזה פעם והכל הסתדר בסופו של דבר. התוהו פשוט משכיח ממך את כל זה. כן, שכחה, זו אותיות חשיכה. הוא מחשיך לך את התודעה. משכיח ומחשיך. ואז הוא לא נותן לך לראות את המרחב האמיתי של המציאות, של מה קורה פה בעצם. ולכן אחרי שקצת נרגענו בשלב הקודם, ולכן זה כל כך קריטי הרגיעה הזאת, על ללכת אחורה, כן? לקבל פרספקטיבה יותר רחבה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעשות בירור ולהיכנס למקום יותר בהיר, כדי לראות באמת מול מה אנחנו ניצבים. איך עושים את זה? יש לנו בעצם כאן ארבעה שלבים, אוקיי? Okay? בתוך הבהירות, בתוך להגיע למקום הבהיר הזה, יש לנו ארבעה שלבים, אוקיי? Okay? אז בואו נלך צעד צעד. שלב ראשון זה זיהוי האיום. כבר הזכרנו בדרכה הקודמת שמאחורי כל חוסר עומד איום מסוים, כן? אז בשלב המנוחה יצאנו למקום לא מאוים, כי בעצם קצת, קצת עזבנו את המציאות, התנתקנו. אנחנו כבר לא פה, אז אנחנו לא מאוימים. אבל בסופו של דבר במציאות משהו חסר, הבעיה קיימת. ואנחנו גם צריכים לעשות פעולות על מנת לפתור ולהשלים את החוסר, זה התפקיד שלנו, זה האתגר. אבל תמיד מאחורי הבעיה הגלויה עומד סוג של איום נסתר, שבדרך כלל אנחנו, לא מד... אנחנו פשוט לא מודעים אליו עד הסוף. ואת זה אנחנו רוצים לחשוף. אנחנו נבין את זה יותר טוב באמצעות דוגמה, אוקיי? היה אצלי בחור שהתקשר בתהליך השידוכים. כל הפגישות שלו הסתיימו אחרי פגישה אחת או שתיים, והוא לא הצליח לדלג מעל המחסום הזה. ככה הוא במשך שנים יצא לפגישות ולא התקדם. אני בחרתי בדוגמה הזאת כי באמת זו דוגמה מאוד מפוצה, כן? עכשיו, כשניסינו לחקור מה, מה גורם לו... לחתוך את הקשרים שלו כל כך מוקדם, הוא דיבר על זה שאין לו נטיית הלב. תוך כזה שיחה הבנו שבעצם הוא מתכוון למשיכה חיצונית, כן? אז במהלך הפגישות התחלנו לברר ביחד למה כל כך חשוב לו המשיכה החיצונית. מה האיום שמסתתר מאחורי הרצון הזה שלו? בהתחלה הוא כמובן אמר שמה פתאום ואין לו שום איום, הוא רק מחפש מישהי שתמשוך אותו, זה הכל. אבל אז לאט לאט, תוך כדי שיחה, הוא התחיל להבין שהפחד שלו הוא שבמהלך הנישואין הוא יגיע למצב שהוא פשוט לא אוהב את אשתו. ואז יהיה לו קשה לנהל מערכת יחסים טובה והקשר ייכשל. כלומר, ממה הוא, ממה הוא פחד? מחוסר ההצלחה של המערכת הזוגית. זה היה האיום שלו. ואיך הוא ניסה לפתור את הפחד הזה? להגן עליו? דרך משיכה חיצונית. הייתה לו מין תפיסה, מוטט כמובן, שהמשיכה החיצונית שתהיה לו, תאפשר לו לנהל מערכת זוגית מוצלחת. עכשיו, כל זה, כן, אפילו הפחד הזה, שהוא, ש, שמשהו באמת מחפש זה הצלחה במערכת הזוגית, כל זה לא היה לו בכלל במודעות לפני הבירור שעשינו. בחוויה שלו הוא פשוט רצה משהו שלא הגיע. אבל ברגע שהוא קיבל בהירות ביחס לפחד הנסתר הזה שהיה לו, כאן בעצם נפתח הפתח לפתרון האמיתי. ואז הוא מגיעים לשלב הבא. מה זה השלב הבא? זה בחינת האיום. אחרי שזיהינו את האיום, אנחנו רוצים לבחון אותו אם הוא אמיתי או דמיוני. בדוגמה שלנו, האם הפחד... לפני כישלון המערכת הזוגית הוא הגיוני? האם באמת יש מערכות יחסים נכשלות? אז ודאי שכן. לרצות שהקשר הזוגי יעבוד זה רצון הכי צודק ולגיטימי. אנחנו גם רואים בפועל שישנם קשרים שנכשלים. אז הגענו למסקנה שהפחד שלו הוא מוצדק וטוב והוא באמת צריך למצוא לו פתרון. מצוין. עכשיו נעבור לשלב הבא. השלב הבא זה לבחון את הפתרון ולהגדיר יעד חדש. מה זאת אומרת? בואו נראה איך הוא, אותו בחור, ניסה לפתור את האיום עד, ש... כן? עד שהוא הגיע לאימון איתי. עד אז. מה הוא היה עושה? הוא היה מחפש משיכה חיצונית. זו הייתה התפיסה שלו. אם תהיה לו משיכה חיצונית, תהיה לו זוגיות טובה. אין משיכה, הזוגיות בסיכון, ומסיכון, ברגע שיש איום, בורחים. אז הוא היה בורח וחותך את הפגישות. זו הייתה המחשבה שהובילה אותו. היא חסמה אותו כמובן. זאת אומרת, הוא הגן על עצמו, או יותר נכון, הוא הגן על המחשבה שהקשר הזוגי שלו עלול להיכשל על ידי זה שהוא פשוט. ברח ולא... ואז תוך כדי חשיבה משותפת ואובייקטיבית הגענו למסקנה שבאמת לא זה הרכיב האמיתי של הצלחה זוגית בכלל. עכשיו אני, אני לא אמרתי לו את זה. תוך כדי דיון שכלי הוא הגיע למסקנה הזאת לבד, הבנו ביחד. שמשיכה חיצונית זה, זה חלק מסוים שצריך להתחשב בו, כן? אבל לא זה העיקר. הגורם העיקרי להצלחה זוגית זה החיבור הנפשי. זה תחושת העונג שקיימת בתוך המערכת יחסים הזאת. בתוך הנישואין. זה הגורם העיקרי להצלחה. אז מה קרה פה בעצם? תוך כדי תהליך מחשבתי הבנו ביחד שהדרך שבו הוא ניסה לפתור את האיום של כישלון הזוגיות העתידית, היא לא הייתה נכונה בכלל. זו לא הייתה הדרך הנכונה. האיום עצמו היה מוצדק, רק הפתרון היה שגוי. ואז במקביל עלינו על דרך חדשה ומתוקנת יותר, שאומרת שכדי למנוע מהאיום להתממש, צריך לחפש, ובעיקר לבנות במה... במהלך הנישואין, חיבור נפשי ועמוק שייתן את אותה יציבות אמיתית והצלחה של הקשר הזוגי. וגם קצת משיכה, אבל יש עיקר ויש טפל. וככה בעצם הגדרנו יעד חדש למימוש. במקום לחפש משיכה חיצונית, נחפש משיכה פנימית. אוקיי, אז אחרי שהגדרנו בעצם יעד חדש, עכשיו הגענו לשלב הרביעי. התחלנו לבנות תוכנית עבודה למימוש שלו, של אותו יעד. הגדרנו כמה פגישות צריך להיפגש פחות או יותר על מנת להגיע לאותה היכרות אמיתית ונפשית עם הבחורה. בנינו תוכנית להפנמת הרעיון החדש והמהפכני שהגענו אליו, כי גם אחרי שמבינים בשכל, זה לא תמיד חודר. זה... בכלל הרעיון הזה שאנחנו אה, מבינים איזה משהו שזהו אנחנו צריכים לעשות שינוי ואז מקבלים החלטה טובה מה שנקרא ואומרים זהו מהיום אני כך וכך ובסופו של דבר הזה, זה לא מצליח אתה, זה מחזיק קצת מעמד ואוטומטית אחרי לא הרבה זמן אנחנו חוזרים לדפוסים ולחוויה הרגשית הקודמת שלנו וזה בכלל עניין בפני עצמו מי שירצה גם כאן להעמיק את זה מי שיודע כבר שהוא צריך לעשות שינוי ויודע מה שינוי ויודע שהיד שלו הוא נכון ו... והוא רק לא מצליח לממש את זה גם את זה בסוף הקורס אני יוכל לתת את כל הפרטים על... על קורס מאוד מאוד מיוחד שמאפשר לנו לעשות את זה בצורה טובה ולהצליח לממש בהתמדה את העניינים. אבל בקיצור עם אותו בחור אז בחנו ביחד את, דר... את כל דרכי המימוש, בנינו תוכנית פעולה שעוד פעם לא נפרט כרגע את כל התוכנית והבחור הזה באמת לקח את העניינים לידיים, היה רציני ו... ופשוט התחיל להיפגש ואחרי מספר חודשים סגר השידוך ברוך השם. בקיצור מה אנחנו רוצים להגיד כאן? תראו רוב הבעיות שלנו נובעות מרצונות מאוד טובים שיש לנו. רק מה? רק שאנחנו מנסים לממש אותם בצורה מוטעית. והכל מתחיל מאותו בלבול תודעתי, שזה התוהו שלנו. וכמובן גם מההרגלים והציורים השגויים שאנחנו סוחבים מהילדות. אבל ברגע שאנחנו מצליחים לקבל בהירות על המצב שלנו ועל המציאות, מכאן הדרך לפתרון והצלחה כבר מאוד מאוד קצרה. עכשיו השלב הבא, השלב לא נדבר בקורס הזה, זה כבר המימוש עצמו, זה הצעידה אל היעד, זו אותה דרך מתוקנת שסללנו לעצמנו. גם כאן יש הרבה מה לעשות על מנת להצליח לצעוד בה ככה, כמו שצריך בלי לחזור בטעות, בלי לשים לב לדרך הקודמת. אבל אין כאן המקום להעריך בעניין הזה. בכל אופן מי שמרגיש שהאתגר שלו דווקא במקום הזה של להצליח לממש את ההחלטות הטובות שלו. כן, שהוא יודע כבר מה הוא צריך לעשות, והוא בירר לעצמו, ומאוד מאוד ברור לו שזו הדרך הנכונה והמתוקנת, ובכל זאת הוא, הוא מנסה, הוא קיבל החלטה טובה, הוא עשה על זה כבר לחיים, ומשום מה הוא לא מצליח להתמיד בזה, זה תמיד חוזר לדפוסים הישנים, זה תמיד חוזר אחורה להרגלים, אז אה, מי שיודע שבאמת זו, שם נמצא הקושי שלו, אה, יכול לפנות על ידי החטופ הזה כאן למטה. ואני אתן לו את כל הפרטים על תהליך האימון העצמי של הצלחה במימוש היעדים. זהו, אז הגענו לסוף שהוא בעצם התחלה חדשה, כן? אני מאוד מקווה שקיבלתם תועלת מהקורס הזה. יש לכם עכשיו ביד טכניקה מאוד עוצמתית לפתרון של הקשיים שאיתם אתם מתמודדים. ואני רוצה לדרבן אתכם לא להשאיר את זה בתור רעיון נחמד. בתור איזו תיאוריה מעניינת. הטכניקה הזאת היא משנה חיים. מי שלומד להשתמש בה, יכול פשוט לקחת את החיים שלו למקומות אחרים לגמרי. יש לנו בתוכנו כוחות עצומים, הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים, ובאמצעות הטכניקה הזאת אנחנו יכולים לחשוף את אותם כוחות. מי שילמד להשתמש, ب... במה שלמדנו כאן הוא... הוא מקבל פתאום שליטה על מה שקורה איתו ובמקום להיזרק ולהיטלטל בים הסוער הזה של החיים כן? ו... ובמיוחד בתקופה שלנו הדברים די סוערים הוא יכול הוא יכול להתחיל לנווט את עצמו לאותם מקומות שלשם הוא רוצה להגיע. אני רוצה להגיד לכם משהו תדעו לכם אין תחושת שחרור. גדולה מזאת זה, זה פשוט זה מה שנקרא להתחיל זה מה שנקרא לחיות גאולה. עכשיו אני יודע שלא תמיד קל ליישם את הדברים לבד כי באמת כמו שראינו המחסום העיקרי והכללי שעומד בינינו לבין ההצלחה זאת ההתרכזות מאוד חזקה שלנו עם הבעיה כן או במילים אחרות אנחנו מאוד סובייקטיביים ביחס לבעיות שלנו. זו גם אחת הסיבות למה אימון כל כך עובד. עצם זה שאתה מדבר עם עוד מישהו, אם זה באימון אחד על אחד, או באימון קבוצתי, או גם כשאתה עובר תהליך מודרך של כתיבה וחשיבה מנתחת עם עצמך, שזה מה שקורה בתהליכי האימון העצמי שלנו, המקום הזה מאפשר לך לצאת מעצמך, להסתכל על הקושי ככה מהצד, להיכנס למקום יותר אובייקטיבי, ומשם לפתור את כל העניינים בהצלחה. אז מי שבאמת רוצה להתנסות בתהליך כזה, לא כל התחייבות יכול פשוט למלא את הפרטים שלו כאן למטה ואני בלי נדר לחזור אליו בהקדם לשיחת ייעוץ חינם ונתחיל לעזור לו. דבר אחרון לפני שניפרד, ב... זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, בתיבת המייל שלכם אמור להיות מייל ששלחתי לכם ברגע שנרשמתם לקורס ושם מצורף סיכום של כל מה שלמדנו בקורס הזה. אז אם עדיין לא יצא לכם לראות אותו לכו ממש עכשיו לתיבת האימייל שלכם אם אתם בג'י מייל מאוד יכול להיות שזה נכנס ללשונית קידומי מכירות אוקיי אז תפתחו את המייל תורידו את הקובץ ותדפיסו אותו. תעברו עליו והאמת אפילו כדאי שהוא ילך איתכם ככה בתוך הכיס ויהיה לכם לעזר ברגע שתצטרכו. בכל אופן. אני בעזרת השם עוד אשלח לכם uh, בהמשך כל מיני טיפים, מאמרים, סרטונים, כל מיני דברים שיכולו לעזור לכם להיות, לחיות חיים יותר מאושרים, יותר מחוברים, יותר מצליחים, פשוט לחיות טוב יותר. אז כדי שלא תפספסו uh, את המיילים האלה, מה שאני רוצה עכשיו שתעשו זה את המייל ששלחתי לכם כבר, תגררו אותו מלשונית הקידומי מכירות, כן? אם אתם בג'ימל, מלשונית הקידומי מכירות ללשונית ראשי. ואז יפתח לכם מין חלון צהוב למעלה ואתם צריכים פשוט ללחוץ על כן ואז כל המיילים ייכנסו לתיבה ראשית ולא לא תפספסו את המיילים ממני. אז זהו לבינתיים אני מאוד נהניתי אני מקווה שגם אתם ואני אשמח לשמוע מכם גם כאן אתם יכולים להגיב איך אה, מה היה לכם איך, מה קיבלתם מהקורס הזה איזה תועלת האם התחדשו לכם דברים ספרו לנו תגיבו. Uh, וכמובן אם עדיין uh, יש לכם uh, חברים, מכרים שעדיין לא הצטרפו מאיזושהי סיבה לקורס הזה, שזה קורס מאוד מאוד יסודי שממש כדאי לא לפספס אותו, אז uh, תשלחו לכם תשל... אז, תשלחו להם את הלינק, uh, תזמינו אותם להצטרפות וזהו תעשו באמת אהבת ישראל גדולה. בינתיים שיהיה לכם בשורות טובות ובהצלחה רבה. כל